В цих лісах живе білий лис, легендарний мисливець за головами, якого ніхто ніколи не бачив. А ще тут мешкають тіні, і щоб не потрапити до їхніх лап, треба дотримуватись простих правил. Саме про це оповідання Брендона Сандерсона «Тіні тиші в пекельних лісах». Лайк, підписка, коментар і приємного прослуховування. «Найбільше варто стерегтись білого лиса», – промовив Дагон, потягуючи пиво. «Кажуть, він тиснув руку самому злу, що він відвідав полеглий світ і повернувся звідти з дивними силами. Він може розпалити вогонь навіть у найтемнішу ніч, і жодна тінь не наважиться прийти за його душею». «Ага, білий лис». Найлютіший виродок цих місць, це точно. Молися, щоб він не кинув на тебе оком, друже, бо якщо кине, тобі гаплик. Співрозмовник Дагона мав шию тонку, наче винна пляшка, і голову схожу на картоплину, насаджену боком. Говорив він пискляво. Акцент мешканця Ластфорта луною відбивався від балок загальної зали заїжджого двору. «А чому він має кидати оком на мене?» «Це, друже, залежить!» Відповів дагон, позираючи на кількох, занадто ошатно впраних купців, що поважно зайшли всередину. Вони були вдягнені в чорні каптани, з-під яких виднілось мережево, і високі капелюхи. Вбрання людей із фортів. У лісах вони не протрималися б і двох тижнів. «Залежить!» – перепитав супутник Дагона, «Від чого саме?» «Від багатьох речей, друже. Білий лис мисливить за головами, знаєш. Які злочини ти скоїв? Що трапилось?» «Нічого!» – цей писк нагадав скрип і ржавого колоса. «Нічого?» «Люди не приходять у ліси, зробивши нічого, друже!» Його супутник озирнувся на всі біч. Він відрекомендувався як Ернест, але й Дагон назвався Еміті. У лісах імена мало що значили, або ж навпаки означали «усе». Ті самі, справжні імена. Ернест відкинувся назад, втягнувши свою довгу шию, Наче намагаючись сховатись у власному пиві Він проковтне наживку Люди полюбляли слухати про білого лиса А Дагон вважав себе експертом з цієї теми Принаймні, він майстер розповідати історії так Щоб такі зашугані, як Ернест, пригощали його випивкою Дам йому трохи похвилюватись Подумав Дагон, усміхаючись про себе «Нехай помучиться!» Він знав, що за хвилину Ернест сам почне випитувати подробиці. Чекаючи, Дагон відкинувся на стільці, оглядаючи залу. Купці починали створювати незручності. Вимагали їжі та заявляли, що збираються поїхати вже за годину. Це доводило, що вони дурні. Подорожувати лісами вночі? Справжні поселенці на таке здатні». А от такі люди, як ці, ну, їм не знадобиться й години, щоб порушити одне з простих правил і накликати на себе тіней. Дагон викинув ідіотів з голови. От тільки той чолов'яга в кутку, весь у коричневому, не знімає капелюха навіть у приміщенні. Він здавався по-справжньому небезпечним. Цікаво, чи це не він? Майнуло в голові Дагона. Наскільки він знав, ніхто ніколи не бачив білого лиса. Принаймні, ніхто з живих. Десять років, понад сотня зданих злочинців. Напевно, хтось все ж знав його ім'я. Зрештою, влада у фортах виплачувала йому винагороду. Власниця заїзду, пані Сайленс, пройшла повз стіл і без жодних церемоній грюкнула перед Дагоном тарілкою з їжею. Нахмурившись, долила пива, розхлюпавши піну прямо йому на руку, і накульгуючи, пішла геть. Вона була сильною жінкою, суворою. В лісах всі суворі, принаймні ті, хто хоче виживати. Він давно збагнув, що похмурий погляд Сайленс – це такий спосіб привітатися. Вона поклала йому зайву порцію оленини. Вона часто так робила. «Дагону хотілося вірити, що вона має до нього певну симпатію, і, можливо, колись...» «Не будь дурним!» – подумав він, заходившись їсти щедро политу підливою страву і запиваючи її великими ковтками пива. «Краще одружитись із каменем, ніж із Сайленс Монтейн. Камінь виявить більше ніжності». Швидше за все, вона дала йому зайвий шматок, бо цінувала як постійного клієнта. Останнім часом сюди заходило дедалі менше людей. Надто багатотіний, А ще цей Честертон, Кепська ця справа. То він, він мисливить за головами цей лис. Чоловік, що назвався Ернестом, здається, спітнів. Дагон посміхнувся. На гачку висить міцно. «Він не просто мисливець. Він той самий мисливець. Хоча він не розмінюється на дрібноту. І безобраз, друже, але ти здаєшся саме дрібнотою». Його співрозмовник розхвилювався ще більше. «Що ж він такого накоїв?» «Але...» – затинаючись промовив чоловік. «Він би не прийшов за мною». «Ну, припустимо, якби я щось зробив». В будь-якому разі він би сюди не зайшов, вірно? Я маю на увазі заїзд пані Сайленс. Він же захищений, усі це знають. Тут блукає тінь її покійного чоловіка. Мій двоюрідний брат бачив її. Точно бачив. «Білий лис, не боїться тіней», – сказав Дагон, нахиляючись ближче. «Звісно, не думаю, що він ризикнув би прийти сюди, але не через якусь там тінь». «Усі знають, що тут нейтральна територія. Навіть у лісах мають бути безпечні місця. Але...» Дагон посміхнувся Сайленс, коли вона знову проходила повз нього, прямуючи до кухні. Цього разу вона не насупилась. Він точно починає їй подобатись. «Але...» – пискнув Ернест. «Ну, я міг би дещо розповісти про те, як білий лис ловить людей. Але розумієш, у мене пиво майже скінчилось. Так, шкода, я думаю, тобі було б дуже цікаво дізнатись, як він упіймав Мейкпіса Хепшера. Це грандіозна історія. Ернест писком попрохав Сайленд принести ще пива, але вона саме зайшла на кухню і не почула. Дагон насупився. Проте Ернест поклав монету на край столу, показуючи, що хоче наповнити кухоль, щойно Сайленс або її донька повернуться. Цього було достатньо. Дагон задоволено посміхнувся і почав розповідь. Тим часом Сайленс Монтейн зачинила двері загальної зали і притулилась до них спиною. Вона намагалася заспокоїти калатання серця, Глибоко вдихаючи і видихаючи, чи не видала вона себе, чи зрозуміли вони, що вона їх впізнала. Повз пройшла Вільям Н., витираючи руки ганчіркою. «Мамо?» – дівчинка зупинилась. «Мамо, ти...» «Неси книгу, швидко мала!» Обличчя Вільям Н. зблідло, і вона поспішила до задньої комори. Сайленс стиснула фартух, щоб вгамувати тремтіння рук, і підійшла до доньки, коли та покинула комору з довстою шкіряною сумкою. Обкладинка і корінець були припорошені білим борошном. Там вона все й ховала. Сайленс взяла сумку і розклала її на високому кухонному столі. З'явився стос окремих аркушів. На більшості були намальовані обличчя. Поки Сайленс перебирала сторінки, Вільям Н. припала до отвору, щоб спостерігати за загальною залою. Кілька миті єдиним звуком, що супроводжував прискорене серцебиття жінки, був шелест паперу. «Це той чоловік із довгою шиєю, вірно?» – запитала Вільям Н. «Я пам'ятаю його обличчя з одного оголошення про розшук. Це всього лише ламентацій Вайнбер». «Дрібний конокрад, Він ледь вартий двох мірок срібла. Тоді хто? Той чоловік у глибині? В капелюсі?» Сайленс похитала головою, знайшовши на дні стосу серію сторінок. Вона уважно оглянула малюнки. «Боже, поза межами!» – подумала вона. «Я навіть не знаю, чи хочу, щоб це були вони чи ні!» Принаймні, її руки більше не тремтіли. Вільям Н. підбігла ближче і витягнула шию через плече матері. У свої 14 дівчина вже була вищою за неї. Важка доля – мати дитину, що вище за тебе. Хоча Вільям Н. часто бурчала, що вона незграбна і довгов'яза, тонка статура обіцяла їй майбутню красу. Вся вдалася в батька. «О, Боже, поза межами!» Промовила Вільям Н, піднісши руку до рота. «Ти маєш на увазі?» «Честертон Дівайд», – сказала Сайленс. «Форма підборіддя. Очі. Це вони. Він сам прийшов до нас у руки, разом із чотирма своїми людьми. Винагороди за цю п'ятірку вистачило б на те, щоб покривати всі витрати заїзду протягом року. А можливо, й двох». Її погляд ковзнув до слів під малюнками, надрукованих грубим жирним шрифтом. Надзвичайно небезпечний. Розшукується за розбій, зґвалтування та крадіжки. І, звісно, найголовніше в кінці. Та замах на вбивство. Сайленс завжди цікавило, чи справді Честертон та його люди мали намір вбити губернатора, наймогутнішого фортового міста на цьому континенті, чи це був нещасний випадок? Звичайне пограбування, що пішло не так. У будь-якому разі Честертон розумів, що накоїв. До того випадку він був звичайним, хоч і вправним, придорожнім розбійником. А тепер став чимось більшим, чимось значно небезпечнішим. Честертон розумів, якщо його спіймають, на милосердя розраховувати не варто. У ласпорті його виставляли анархістом, загрозою і психопатом. У Честертона немає причин стримуватись, і він не стримувався. «О, Боже, поза межами!» – подумала Сайленс, переглядаючи список його злочинів на наступній сторінці. Поруч Вільям Н. пошепки перечитувала слова. «Він там?» – запитала донька. «Але де саме? Ті купці?» Відповіла Сайленс. «Що?» Вільям Н. кинулась назад до оглядового отвору. Дерево там, та й взагалі на всій кухні, було віддраєне так сильно, що аж побіліло. Себруки знову прибирала. «Не бачу нікого схожого», – сказала Вільям Н. «Подивись уважніше». Сайленс теж не одразу впізнала його, – хоча кожен вечір проводила за книгою оголошень, запам'ятовуючи обличчя. Через мить Вільям Н. Охнула, прикривши рот рукою. Це так нерозважливо з його боку. Чому він ходить так відкрито, навіть замаскований? Тому що усі запам'ятають тільки чергову зграю дурних купців із фортів, які вирішили, що можуть кинути виклик лісам. Це розумний хід. Коли за кілька днів вони зникнуть із доріг, усі вирішать, якщо взагалі хтось зацікавиться, що їх забрали тіні. Крім того, так Честертон може подорожувати швидко і відкрито, зупиняючись у заїздах і збираючи інформацію. Чи саме так Честертон знаходив цілі для нападів? Може, вони вже проходили через її заїзди раніше? Від цієї думки стало млосно. Сайленс багато разів годувала злочинців. Дехто з них був навіть постійним гостем. Кожна людина в лісах, напевно, і була злочинцем, хоча б через те, що не платила податки, нав'язані людьми з фортів. Честертон та його банда були іншими. Тож не потрібен навіть список, щоб знати, на що вони здатні. «Де Себрукі?» – запитала Сайленс. Вільям Н. знизила плечима, наче виходячи із заціпаніння. «Годує свиней. Тінь вас забирай. Ти ж не думаєш, що вони її впізнають?» «Ні», – відповіла Сайленс. «Я боюсь, що вона впізнає їх. Це всього вісім років, але вона все одно надзвичайно лякаючись постережлива». Сайленс закрила книгу оголошень та поклала пальці на шкіру сумки. «Ми збираємось вбивати їх, вірно?» – запитала Вільям Н. «Так. А скільки вони коштують?» «Іноді, дитино, справа не в тому, скільки коштує людина». Сайленс розуміла, що злегка бреше. Часи ставали дедалі скрутнішими, а ціна на срібло, як з бастіони Гіл, так і з Ластпорта, невпинно зростала. Іноді справа дійсно не в ціні за голову, але зараз не той випадок». «Я принесу отруту». Вільям Н. відійшла від оглядового віконця і перетнула кімнату. «Щось легке, мала», – попередила Сайленс. «Це небезпечні люди. Вони помітять, якщо щось буде не так». «Я не дурна, мамо», – сухо кинула Вільям Н. «Я використаю болотницю. В пиві вони її не відчують». «Половинну дозу. Я не хочу, щоб вони впали прямо за столом». Вільям Н. кивнула і зайшла до старої комірчини, де зачинила двері, і почала підіймати дошки підлоги, щоб дістатись до отрут. Болотниця викличе у чоловіків запаморочення і сплутає думки, але не вб'є їх. Сайленс не наважувалась ризикувати чимсь більш смертоносним. Якщо підозра коли-небудь впаде на її заїзд, її кар'єрі, а можливо і життю, прийде кінець. В очах мандрівників вона мала залишатись буркотливою, але справедливою господиною, яка не ставить зайвих питань. Її заїжджий двір сприймався як безпечне місце навіть для найзапекліших злочинців. Кожного вечора вона лягала спати з серцем повним страху, що хтось помітить дивну закономірність. Підозріло багато здобичі білого лиса, Зупинялись у Сайленс за кілька днів до своєї загибелі. Вона зайшла до комори, щоб сховати книгу. Тут теж стіни були начисто видраєні, а полиці нещодавно зачищені і припорошені лише пилом від роботи. Дитинка. Хто ж чув про дитину, яка радше прибиратиме, аніж гратиметься? Звісно, якщо враховувати через що пройшла, себрукі? Сайленс не втрималась і простягнула руку до верхньої полиці, торкнувшись арбалета, який там тримала. Срібні наконечники. Вона тримала його проти Тіней і ще жодного разу не спрямовувала проти людини. Проливати кров у лісах було надто небезпечно. Проте її все одно заспокоювала думка про те, що на випадок справжньої біди Зброя завжди під рукою. Сховавши сумку з оголошеннями, вона пішла перевірити сабруки. Дівчинка і справді поралась біля свиней, Сайленс намагалась тримати чимале стадо, хоча, звісно, не для їжі. Казали, що свині відганяють тіней, тож доводилось використовувати будь який засіб, щоб її заїжджий двір здавався безпечнішим. Себрукі стояла на колінах у свинарнику. Невисока дівчинка мала смуглу шкіру та довге чорне волосся. Ніхто б не прийняв її за доньку Сайленс, навіть не знаючи про нещасливе минуле Себрукі. Дитина щось наспівувала собі під ніс, відтираючи стіну загону. «Мала?» – покликала Сайленс. Себрукі обернулась і посміхнулася. «Дуже багато змінюється за один рік». Колись Сайленс була готова заприсягтись, що ця дитина більше ніколи не посміхнеться. Перші три місяці в заїзді Себрук провела, втупившись у стіни. Хоч би куди Сайленс її ставила, дівчинка переходила до найближчої стіни, сідала і дивилась на неї цілими днями, не вимовляючи жодного слова, з очима мертвими, як у тіні. «Дітонька Сайленс?» Запитала сабрукі. «Все в порядку?» «Усе добре, мала. Просто спогади замучили. Ти прибираєш у свинарнику? Стіни треба добре вимити», – відповіла сабрукі. «Свині так люблять чистоту, ну, принаймні, яром та язикіль. Іншим, здається, байдуже. Тобі не обов'язково усе це робити, мала. Але мені подобається», – сказала сабрукі. «Це приємно». Це те, що я можу зробити. Чим допомогти? Що ж, хай краще миє стіни, ніж дивиться на них порожнім поглядом увесь день. Сьогодні Сайленс була рада всьому, що могло зайняти дитину. Чому завгодно, аби тільки вона не зайшла до загальної зали? Думаю, свиням сподобається, кивнула Сайленс. Чому б тобі не попоротись тут ще трохи? Себрукі пильно подивилась на неї. А що не так? Тіні вас забирай, вона занадто спостережлива. У залі сидять люди з гострими язиками, відповіла вона. Я не хочу, щоб ти набралася від них поганих слів. Я вже не дитина, тітенько Селенс. Ні, дитина, твердо відрізала вона. І ти слухатимешся. Не думай, що я пошкодую різки для твого м'якого місця. Себрукі закотила очі, але повернулася до роботи, знову почавши наспівувати. У розмовах із нею Сайленс іноді дозволяла собі проявляти бабусині риси. Дівчинка добре сприймала суворість, і вона ніби потребувала її. Можливо, як символ того, що хтось усе тримає під контролем. Сайленс хотіла б і сама вірити, що все контролює, але вона форескаут. Це прізвище взяла її бабуся з дідусем та інші, хто першим залишив батьківщину і почав досліджувати цей континент. Так, вона Форескаут, і хай її заберуть Тіні, якщо Сайленс дасть хоч комусь зрозуміти, наскільки безпорадною почувалась більшу частину часу. Сайленс перетнула заднє подвір'я великого заїзду, побачивши крізь вікно Вільям Н., яка готувала на кухні суміш, щоб розчинити її в пиві. Сайленс пройшла повз і зазирнула до стайні. Як і очікувалось, Честертон сказав, що вони поїдуть одразу після вечері. Хоча більшість людей шукали відносної безпеки заїжджого двору на ніч, Честертон та його люди звикли спати в лісах. Навіть коли навколо блукали тіні, вони почувалися затишніше у власному таборі, ніж у ліжку заїзду. Всередині стайні Доб, старий конюх, щойно закінчив чистити коней. Він не став би їх напувати. Сайленс мала чіткий наказ робити це лише в останню чергу. «Гарна робота, Доб!» – сказала вона. «Чому б тобі не піти відпочити?» Він кивнув їй і пробурмотів. «Дякую, леді!» Як завжди, конюх знайде собі місце на ганку із своєю люлькою. Доб не мав і краплі клепки в голові, і гадки не мав, чим вона насправді займається в заїзді. Але був з Сайленс ще до смерті Вільяма. Він був настільки відданою людиною, наскільки це взагалі можливо. Сайленс зачинила за ним двері, а потім дістала кілька мішечків із замкненої шафи в глибині стайні. Перевірила кожен у тьмяному світлі, виклала їх на стіл для грумінгу і закинула перше сідло на спину вороного Мерина. Вона вже майже закінчила сідлати коней, коли двері тихо прочинились. Сайленс застигла, миттєво згадавши про мішечки на столі. Чому вона не запхала їх у фартух? Необачно. «Сайленс, форескаут!» Пролунав до біса солодкий голос із дверей. Вона стримала стогін і повернулась до відвідувача. «Теополіс!» – сказала вона. «Нечимно так тишком-нишком плукати по чужій власності. Мені варто було б випхати тебе за двері за незаконне вторгнення». «Ну-ну, це було б дещо схоже на...» «На коня, що хвице людину, яка його годує, ага?» Теополіс притулився своєю постаттю до одвірка, схрестивши руки. Він носив простий одяг, без жодних ознаків посади. Фортовий податківець часто не хотів, щоб випадкові перехожі знали про його професію. Гладенько виголений, він завжди носив на обличчі поблажливу посмішку. «Вбрання занадто чисте і нове для того, хто живе в лісах. Не те, щоб він був чепуруном чи дурнем. Теополіс небезпечний. Про це, це небезпека іншого роду, ніж у більшості». «Чому ти тут?» – запитала вона, закидаючи останнє сідло на спину пирхаючого гнідого коня. «Чому я завжди приходжу до тебе, Селенс? Точно не через те, що ти виглядаєш життя радісно, вірно?» «Я сплатила всі податки». «Це тому, що ти майже звільнена від них», – відповів Теополіс. «Але ти не заплатила мені за минуломісячну поставку срібла». «Останнім часом справи йдуть туго. Гроші будуть». «А був ти для Арпалета?» – допитувався Теополіс. «Цікаво, чи не намагаєшся ти забути про ціну тих срібних наконечників, га?» «А як щодо поставки запасних частин для твоїх захисних кілець?» Ці слова змусили її здригнутися, поки Сайленс затягувала попругу на сідлі. «Теополіс, тіні вас забирай, ну що за день?» «Ого!» – промовив він, підходячи до столу, і підняв один із мішечків. «Що це в нас тут?» «Схоже на сік болотяного вогнику!» Я чув, що він світиться вночі, якщо блимнути на нього правильним світлом. Невже це один із секретів білого лиса? Вона вихопила мішачок у нього з рук. Не кажи цього імені, просичала вона, а чоловік вишкірився. У тебе є замовлення, чудово. А знаєш, я завжди гадав, як ти їх вистежуєш. Проколюєш маленьку дірочку, чіпляєш до нижньої частини сідла, а потім йдеш по сліду з крапель, га? Ох, так можна вистежити на великій відстані, вбити далеко звідси, щоб не накликати підозру на свій маленький заїзд. Так, Теополіс був небезпечним. Але Сайленс потрібен був хтось, хто здаватиме її замовлення замість неї. Теополіс щур і, як і всі щури, знав найкращі нори, годівниці і закутки. Він мав зв'язки в ластпорті і примудрявся отримувати для неї гроші на ім'я білого лиса, не викриваючи особи дівчини. «Знаєш, останнім часом у мене виникла спокуса видати тебе», – сказав Теополіс. «Багато хто навіть ставить гроші на те, ким є цей сумнозвісний лис». Я міг би стати багатієм з такими знаннями, га? Ти і так багатий, відрізала вона. І хоча в тобі багато ват, ти не ідіот. Ця схема чудово працює десять років. От тільки не кажи, що ти готовий проміняти багатство на сумнівну славу. Теополіс посміхнувся, але не заперечив. Він забирав половину з кожного замовлення. Для нього це був ідеальний розклад жодної небезпеки, а вона знала, що саме це він і любить. Теополіс – державний службовець, а не мисливець за головами. Вона бачила єдиний раз, як той вбиває, і жертва не могла чинити опору. «Ти занадто добре мене знаєш, Сайленс!» – зі сміхом промовив він. Занадто добре взагалі-то! І що, замовлення? Цікаво, хто це!» «Треба подивитись у залі». «Нічого такого ти не зробиш. Тіні тебе забирай. Думаєш, обличчя податківця їх не злякає? Навіть і не думай туди заходити і все псувати». «Спокійно, сайленц», – сказав він, усе ще посміхаючись. «Я дотримуюсь правил. Я намагаюся не заявлятись тут часто і не накликати на тебе підозр. Я би сьогодні не затримався». Просто прийшов зробити тобі пропозицію. Тільки тепер вона, мабуть, тобі не знадобиться. Яка шкода. Після усіх зусиль, які я доклав заради твого імені, а? Вона відчула холодок. Що таке ти можеш мені запропонувати? Він дістав аркуш паперу із сумки і обережно розгорнув його своїми занадто довгими пальцями. Хотів підняти його але Сайленс вихопила папірець. «Що це? Спосіб позбавити тебе боргів. Спосіб зробити так, щоб тобі більше ніколи не довелось хвилюватись». Папір – це був наказ про конфіскацію. Дозвіл кредиторам Сайленс, тобто Теополісу, вилучити її власність як плату за борг. Форти претендували на юрисдикцію над дорогами та землею по обидва боки від них. Навіть надсилала солдатів для патрулювання. Час від часу. «Беру свої слова назад, Теополіс», – плюнула вона. «Ти справді дурень. Ти готовий відмовитись від усього, що ми маємо, заради захоплення землі?» «Звичайно ж ні, Сайленс. Це зовсім не означає відмову від чогось. Мені справді прикро бачити тебе у боргах. «Хіба не буде ефективніше, якщо я візьму на себе фінанси заїзду?» Ти залишишся працювати тут, полюватимеш на злочинців, як раніше. А тільки тобі більше не доведеться турбуватись про борги, а? Вона зім'яла папір у руці. Ти хочеш перетворити мене з дівчатами на рабинь, Теополіс? Ой, не роби все таким драматичним. У ласпорті почали хвилюватись, що такий важливий пункт, як цей, належить невідомому елементу. Ти привертаєш увагу селенс. «Я гадаю, що це останнє, що тобі потрібно». Вона ще сильніше зім'яла папірець, міцно стиснувши кулак. Коні переступали з ноги на ногу у стілах. Тополіс посміхнувся. «Ну що ж, можливо, це і не знадобиться. Можливо, це твоє замовлення велика здобич, а? Даси якусь підказку, щоб я не гадав увесь день». «Забирайся геть», сказала вона. «Люба Сайленс!» – посміхнувся Теополіс. «Кров форескаутів перта до останнього подиху. Кажуть, твої бабуся з дідусем були першими з перших. Перші люди, що прийшли розвідувати цей континент. Перші, хто оселився в лісах. Перші, хто заявив права на саме пекло». «Не називай ліси так. Це мій дім». «Але саме так люди бачили землю до зла». Хіба тобі цікаво? Пекло, земля проклятих, де оселились тіні мертвих. Я все думаю, чи справді тут блукає тінь твого покійного чоловіка, охороняє це місце? Чи це просто чергова історія, яку ти розповідаєш людям, щоб вони почувались в безпеці, га? Ти витрачаєш цілий статок на срібло. Саме воно дає справжній захист. А я так і не зміг знайти жодного запису про твій шлюб. Звісно, його не було. Це б робила Любу Вільямен. Забирайся! Він вишкірівся, але підняв капелюха і вийшов. Сайленс почула, як той сів у сідло і поїхав. Скоро прийде ніч. Мабуть, марно було сподіватись, що Тіні заберуть Теополіса. Вона давно підозрювала що у нього десь є неподалік схованка. Скоріше за все, печера обкладена сріблом. Сайленс глибоко вдихнула і видихнула, намагаючись заспокоїтися. Теополіс дратував, але він знав далеко не все. Дівчина знову зосередилась на конях і дістала відро з водою, висипала вміст мішечків у воду, а потім дала коням добрячу порцію. Кожен з них пив з жадобою. Мішечки, з яких капав би сік так, як описував Теополіс, було б надто легко помітити. Що сталося б, якщо її замовлення зняли сідла на ніч і знайшли їх? Вони б зрозуміли, що їх переслідують. Ні, потрібно щось менш очевидне. Як же мені з цим впоратись? Прошепотіла вона, напуваючи коня з відра. Тіні вас забирай, вони тягнуться до мене з усіх боків. Вбити Теополіса? Мабуть, саме так вчинила б бабуся. Сайленс задумалась над цим, і подумки додала Ні, я не стану, як вона. Теополіс справді пройди світ і негідник, але він не порушив жодного закону, і, наскільки знала Сайленс, не заподіяв нікому прямої шкоди, мали бути правила навіть тут, у дикій місцевості. Мали бути межі. Можливо, у цьому плані вона вже й не так відрізнялась від людей із фортів. Тож треба шукати інший шлях. У Теополіса лише наказ про борг. Він був зобов'язаний показати його їй. Це означає, що вона має день або два знайти гроші. Усе за правилами. У фортових містах заявляли, що там цивілізовано. І ці правила давали їй шанс. Сайленс вийшла зі стайні. Погляд крізь вікно в загальну залу показав Вільям Н., яка розносила напої купцям з банди Честертона. Господарка зупинилась поспостерігати. Позаду неї ліси здригались від вітру. Сайленс прислухалася, а потім розвернулась обличчям до них. Людей із фортів можна було впізнати за тим, як вони відмовлялись дивитись на ліси. Вони відводили погляд, ніколи не заглядаючи в глибину. Ці похмурі дерева вкривали майже кожен дюйм цього континенту, а їхнє листя затінювало землю. Нерухомі, мовчазні, і у нетрях мешкали тварини, але фортові топографи стверджували, що хижаків не залишилось. Тіні винищили їх давно, притягнуті пролитою кров'ю. Здавалось, що якщо пильно дивитись в ліси, ті відступають. Темрява їхніх глибин ніби відповзала, а тиша поступалась місцю звукам гризунів, що не в опалому листі. Форескаути знали, що на ліси треба дивитись прямо. Форескаути знали, що топографи помиляються. Там є хижаки. Самі ліси – хижаки. Сейленс розвернулась і попрямувала до дверей кухні. Збереження заїзду було її головною метою, тому зараз вона була зобов'язана отримати винагороду за Честертона. Якщо вона не зможе заплатити Теополісу, то немає й надії, що все залишиться як раніше. Він триматиме руку на її горлі, тому що вона не зможе покинути заїжджий двір. У Сайленс немає громадянства фортів, а часи занадто важкі, щоб місцеві могли її прийняти. Ні, доведеться тоді залишатись і працювати в заїзді на Теополіса, а він вичавлював би її до останньої краплі, забираючи додалі більший відсоток від винагород. Вона пхнула двері кухні. А там Себрухі вже сиділа за кухонним столом, тримаючи арбалет на колінах. «Боже, поза межами!» – охнула Сайленс, зачиняючи за собою двері. «Мала, що ти?» – Себрукі звела на неї погляд. До неї повернулись ті самі очі, позбавлені життя та емоцій. Очі, схожі на очі тіні. «У нас гості, тітонько Сайленс!» – промовила Себрукі холодно і монотонно. Поруч із нею лежав важіль для зведення арбалета. Вона спромоглася сама зарядити зброю і звести її. «Я змастила наконечник бовта чорнокровом! Я ж правильно зробила! Така отрута вб'є його, напевно!» «Мала!» Сайленс зробила крок вперед. Сабрукі повернула арбалет на колінах, тримаючи його під кутом, щоб вперти, поклавши маленьку руку на гачок. Вістря спрямувалась на Сайленс. Сабрукі дивилась перед собою порожнім поглядом. «Це не спрацює, Сабрукі!» – суворо сказала вона. «Навіть якщо ти зможеш винести цю штуку в залу, ти не влучиш. А якщо влучиш, його люди вб'ють нас усіх у відповідь». «Мені байдуже!» – тихо відповіла дитина. «Аби тільки я вбила його, аби тільки я натисла на гачок, тобі зовсім байдуже на нас?» – різко запитала Сайленс. Я взяла тебе до себе, дала дім, і оце подяка. Ти крадеш зброю і погрожуєш? Себрук і кліпнула. Що з тобою не так? Вела далі Сайленс. Ти збираєшся пролити кров у місці, що є твоїм прихистком? Накликати на нас стіни, Якщо вони прорвуться, то вб'ють кожного під моїм дахом. Людей, яким я обіцяла безпеку. Як ти взагалі смієш? Сибруки затремтіла, наче прокидаючись від сну. Її маска розбилась, і дівчинка впустила арбалет. Сайленс почула клацання, фіксатор зірвався і відчула, як бовт пролетів за дюйм від її щоки і розбив вікно позаду. Тіні вас забирай. Чи не зачепив її бовт? Чи не пролилась кров? Сайленс потягнулась тремтячою рукою до щоки, але, на щастя, крові не відчула. Бовт у неї не влучив. Замиті її вже обіймала Себрук ридаючи. Господиня опустилась на коліна, міцно притискаючи дитину до себе. «Тихіше, Люба! Все добре! Все гаразд! Я все чула!» Прошепотіла та. «Мама навіть не кричала! Вона знала, що я там! Вона була сильною, тітонько Селенс. Тому я теж була сильною, навіть коли кров стікала донизу, просочувала моє волосся!» «Я чула все! Все чула!» Сайленс заплющила очі, міцно тримаючи себе руки. Вона була єдиною, хто наважився обстежити згарище ферми. Батько дівчинки іноді зупинявся в заїзді. Хороший чоловік. Настільки хороший, наскільки це можливо, після того, як зло забрало батьківщину. У тліючих руїнах Сайленс знайшла тіла дванадцяти людей. Кожен член родини був забитий Честертоном та його людьми, аж до найменших дітей. Залишилась тільки Сабрукі, наймолодша. Її запхали у вузький простір під мостинами в спальні. Вона лежала там, просякнута материнською кров'ю, не видаючи жодного звуку. Навіть коли Сайленс знайшла її, господиня виявила дівчинку лише тому, що Честертон був обережним. Готуючись до вбивства, він посипав кімнату срібним пилом для захисту від тіней. Сайленс намагалась зібрати, трохи, те, що просипалось між дошками підлоги, і натрапила на очі, що дивились на неї крізь щелини. За останній рік Честертон спалив тринадцять різних поселень, понад п'ятдесят людей вбито. Себрук і єдина, кому вдалося врятуватися». І зараз ця дівчинка здригалась від ридань. «Чому? Чому?» «Я не знаю причини. Мені шкода». «А що ще можна зробити?» «Сказати якусь безглузду банальність чи втішити Богом поза межами?» «Це ліси. Тут не виживають завдяки порожнім балачкам». Сайленд стримала дівчинку, поки плач не почав вщухати. Увійшла Вільям Н. і завмерла біля кухонного столу з тацею порожніх кухлів. Вона глянула на арбалет на підлозі, а потім на розбите вікно. «Ти вб'єш його?» – прошепотіла Себрукі. «Ти вчиниш над ним правосуддя?» «Правосуддя померло на батьківщині», сказала – сказала Сайленс. «Але так, я його вб'ю. Обіцяю тобі, мала». Боязко ступаючи, Вільям Н. підняла арбалет, і оглянула його. Дуга зламалась. Сайленс видихнула. Не слід було залишати зброю там, де Сабрук і могла її дістати. «Подбай про гостей, Вільям Енн», сказала господиня. «Я відведу малу нагору». Та кивнула, знову глянувши на розбите вікно. «Кров не пролилася», сказала Сайленс. «Усе буде добре. Втім, якщо матимеш вільну хвилинку...» «Подивись, чи не знайдеться бовт? У нього срібний наконечник». Зараз не той час, коли можна дозволяти собі розкидатись грошима. Вільям Н. сховала арбалет у комору, поки Сайленс обережно садила Себрукі на хухонний табурет. Дівчинка вчепилась в неї, відмовляючись відпускати, тож господиня здалася і потримала її ще трохи. Вільям Н. кілька разів глибоко вдихнула, наче заспокоюючи себе, а потім знову вийшла до зали розносити напої. Зрештою Себрук і відпустила, і Сайленс змогла змішати заспокійлива зілля. Вона віднесла дівчинку по сходах на горище над загальною залою, де вони втрьох зазвичай спали. Добно чував у стайні, а гості у кращих кімнатах на другому поверсі. «Ти збираєшся мене приспати?» промовила Себрукі, дивлячись на кухоль почервонілими очима. «Вранці світ здаватиметься кращим», – відповіла Селенс і подумки додала. «А ще я не можу ризикувати і дозволити тобі піти за мною цієї ночі». Дівчинка неохоче взяла зілля і випила його майже залпом. «Вибач за арбалет. Ми знайдемо, як тобі відпрацювати вартість його ремонту». Здавалось, це втішило Себрукі. Вона була дитиною поселенців, народженою в лісах. «Ти співала мені ночами?» – тихо сказала дівчинка, заплющуючи очі. «Коли вперше привезла мене сюди, після... після...» Вона ковтнула клубок у горлі. «Я не була впевнена, що ти це помічала?» «У ті часи Селенс взагалі не була впевнена, що Сабрук і хоч щось помічає?» «Помічала!» Господиня сіла на табурет біля ліжка. Співати не хотілось, тож вона почала мухикати. Цю колискову вона співала Вільям Н. у важкі часи одразу після народження. Невдовзі слова самі собою зірвались із губ. Тихше, серденько моє, страх нехай твій мене. Ніч пройде, і сонце спалахне. Спи же, серденько моє, сльози обтирай. В темряві навколо «На зорі споглядай!» Вона тримала себе за руку, поки дитина не заснула. Вікно біля ліжка виходило на подвір'я, тож Сайленс бачила, як Доб вивів коней Честертона. П'ятеро чоловіків у вигадливому купецькому вбранні зійшли з ганку та осідлали тварин. Потім виїхали вервицею на дорогу, і невдовзі їх поглинули ліси. За годину після настання ночі Сайленс почала збирати рюкзак при світлі вогнища. Полум'я в камінні розпалила ще бабуся, і відтоді воно не згасало. Бабуся ледь не загинула, добуваючи той вогонь, не бажаючи платити торговцям полум'ям. Сайленс похитала головою. Бабуся завжди йшла проти правил. Але чи сама Сайленс кращою? Не розпалювати вогню, не проливати чужої крові, не подорожувати вночі. Це притягує тіний. Прості правила, за якими жив кожен поселенець. Вона порушувала усі три, і не один раз. Дивно, як Сайленс досі не зсохлась і не перетворилась на саму тінь. Тепло вогню здавалось чимось далеким, поки вона готувалась вбивати. Господиня глянула на стару каплицю, насправді просто комірчину, яку тримала під замком. Полум'я нагадувало їй про бабусю. Часом вона думала про саме Полум'я, як про бабусю, зухвалу і не ані тінями, ані фортами до самого кінця. Вона очистила заїзд від усіх інших згадувань про неї. Залишилась тільки ця святиня Бога поза межами. Та була за замкненими дверима поруч із коморою, а поряд із дверима колись висів срібний кинджал бабусі, символ старої віри. На тому кинджалі були викарбовані божественні знаки. Зараз Сайленс носила його в піхвах на поясі. Не через символи, а тому що зброя срібна. Срібла в лісах ніколи не буває забагато. Вона ретельно пакувала сумку. Спершу аптечку, потім чималий мішечок із срібним пилом для лікування зсихання, далі пішли десять порожніх мішків із цупкої мішковини, просочених смолою зсередини, щоб вміст не протікав, нарешті олійна лампа. Користуватись нею не хотілось, бо Сайленс не довіряла вогню адже той міг принадити тіней. Втім, під час минулих рейдів лампа ставала в пригоді. Тож вона її взяла, щоб запалити лише у тому разі, якщо натрапить на когось, у кого вогонь вже горить. Закінчивши, Сайленс завагалась, але все ж підійшла до старої комори. Підняла дошки підлоги і дістала невелику суху діжку, що лежала поруч із отрутами. «Порох!» «Мама?» – запитала Вільям Н., змусивши господиню підскочити. Вона не чула, як дівчина зайшла на кухню. Сайленс ледь не впустила діжку від несподіванки, і від цього її серце ледь не спинилось. Вона вилаяла себе за необачність, притиснувши діжку ліктем. Порох не вибухне без вогню. Це вона точно знала. «Мамо?» – сказала Вільям Н. дивлячись на барильце. «Сподіваюсь, він мені не знадобиться. Але...» «Я знаю. Тихо». Вона підійшла і поклала діжечку у сумку. До стінки діжки, перекладене тканиною, було прикріплене бабусине кресало. Запалювання пороху вважалось розпалюванням вогню, принаймні в очах тіней. Це притягувало їх майже так само швидко, як кров, в день і вночі. Перші біженці з батьківщини швидко це з'ясували. У певному сенсі крові було легше уникати. Звичайно, кровотеча з носа чи рана не приваблювали тіні. Вони їх навіть не помічали, адже вся справа у крові інших істот, пролитих твоїми руками. От тоді тіні кидались перед усім на того, хто її пролив. Звичайно, після смерті вбивці їм часто було байдуже, кого нищити наступним. Розлючена тінь небезпечна для всіх. Тільки сховавши порох, Сайленс помітила, що Вільям Н. одягнена для подорожі, у штані та чоботи, і тримає таку ж сумку, як і у матері. «Що це ти надумала?» – запитала господиня. «Ти збираєшся вбивати п'ятьох чоловіків самотужки, при тому, що вони отримали лише половину дози болотниці? Я робила подібне і раніше. Я звикла працювати сама. Тільки тому, що тобі не було кому допомогти». Вільям Н. закинула сумку за плече. «Тепер все інакше. Ти занадто молода. Йди спати і наглядай за заїздом, поки я не повернусь». Дівчина і не подумала рушити з місця. «Мала, я ж сказала тобі. Мамо». Вільям Н. міцно взяла її за руку. «Ти не молодієш. Гадаєш, я не бачу, що ти шкутильгаєш дедалі дуще? Ти не можеш робити все сама». І тобі колись доведеться дозволити мені допомагати, трясся. Сайленс подивилась на доньку. Звідки в ній ця людь? Важко, звичайно, пам'ятати, що Вільям Н. теж з роду форескаутів. Бабуся була б нею розчарована. І саме це викликало в Сайленс гордість. У Вільям Н. було справжнє дитинство. Вона не була слабкою, ні. Вона була просто нормальною. «Жінки можуть бути сильними, навіть якщо її емоції не нагадують цехлу». «Не смій лаятись при матері!» Нарешті вимовила сайленс. Вільям Н. підняла брову. «Підеш зі мною?» Додала господиня, вивільняючи руку. «Але слухатимешся усіх моїх наказів!» Вільям Н. вдихнула і з готовністю кивнула. «Я попереджу доба, що ми йдемо!» Вона вийшла миттєво, переходячи на обережний крок поселенця, що й наступила в темряву. Навіть під захистом срібних кілець заїзду, дівчина знала, що простих правил треба дотримуватись. Ігнорування їх у безпечних місцях призводить до помилок там, де небезпечно. Сіленс дістала дві миски і змішала два види світлової пасти. Закінчивши, розлила їх у окремі банки і сховала в сумку. Потім вийшла в ніч. Повітря свіже й прохолодне. Ліси мовчали. Тіні, звісно, вже вийшли на полювання. Кілька з них рухались по траві. Помітні лише завдяки власному м'якому сяйву. Ефірні, напівпрозорі, ті, що були поруч, старі тіні, що майже втратили людську подобу. Їхні голови пульсували, обличчя змінювались, як димні кільця. За ними тягнулись білі хвилі довжиною в руку. Сайленс завжди уявляла, що це пошматоване лахміття їхнього колишнього одягу. Жодна жінка, навіть Форескаут, не могла дивитись на тіні, не відчуваючи холоду всередині. Тіні були навколо і вдень, просто їх не було видно. Розпали вогонь, пролий кров, і вони вийдуть навіть тоді. Втім, вночі вони інші, швидше реагують, вночі вони також реагують на швидкі рухи, чого ніколи не робили вдень. Сайленс дістала одну з банок із пастою, заливши простір навколо блідозеленим світлом, яке було тьмяним, але рівним і стійким, на відміну від смолоскипів. Смолоскипи ненадійні, адже їх неможливо запалити знову, якщо вони згаснуть. Вільям Н. чекала попереду, з жердинами для ліхтарів. «Рухатись треба тихо», – прошепотіла їй Сайленс, закріплюючи банки на жардинах. «Можеш говорити, але тільки пошепки. Я вже казала, маєш мене слухатись, беззаперечно і миттєво. Люди, за якими ми йдемо, ну вони вб'ють тебе» або вчинять щось гірше, навіть не задумуючись». Вільям Н. кивнула. «Ти недостатньо налякана». Сайленс накрила банку з яскравішою пастою чорним чохлом. Це занурило їх у темряву. Втім, зоряний пояс сьогодні був високо, і частина його світла просочувалась крізь листя. Треба тільки триматись ближче до дороги. «Я...» – почала Вільям Н. «Пам'ятаєш, як минулої весни сказився пес Гарольда?» – запитала Сайленс. «Пам'ятаєш той погляд, коли він нікого не впізнавав? Очі, що жадали, лише вбивати. Ось такі і ці люди, Вільям Н. Скажи ні. Їх треба приспати так само, як того пса. Вони не побачать у тобі людину. Вони бачать лише м'ясо. Розумієш?» – дівчина кивнула. Сайленс розуміла, що в дівчині все ще більше азарту, аніж страху, але тут нічого не вдієш. Вона передала доньці жардину з темнішою пастою та давала слабке блакитне світло, але майже нічого не висвітлювала. Сама ж поклала іншу жардину на праве плече, сумку на ліве і кивнула в бік дороги. Поруч тінь прийшла до межі заїзду. І коли торкнулася тонкого срібного бар'єра на землі, метал затріщав іскрами, і тінь різко відсахнулась назад та попливла в інший бік. Кожен такий дотик коштував Сайленс грошей. Дотик тіні псував срібло. Саме за це й платили її клієнти, за заїзд, майже якого не були порушені за понад сто років і за традицією, згідно з якою, всередині ніколи не було запертих непроханих тіней. Спокій свого роду. Найкраще, що могли дати ліси. Вільям Ен переступила межу, позначену великими срібними обручами, що стирчали з землі. Вони були закріплені внизу бетоном, тож їх неможливо було просто витягти. Заміна секції одного з кілець, а навколо заїзду їх було три – Вимагала розкопування та від'єднання ланцюгів. Це була важка праця, яку Сайленс виконувала досконало. Не минало й тижня, щоб вони не замінювали чи не перевіряли якусь частину захисту. Тінь поруч відпливла геть, не звернувши на них уваги. Сайленс не знала, чи звичайні люди невидимі для них, поки правила не порушені, чи люди просто не варті уваги до певного моменту. Вони з донькою вийшли на темну дорогу, що подекуди вже поросла. Жодна дорога в лісах не трималась в належному стані. Можливо, якби форти колись виконали свої обіцянки, це б змінилось. І все ж рух був. Поселенці їздили до фортів торгувати їжею. Зерно, вирощене на лісових галявинах, було багатшим і смачнішим за те, що родило в горах. Кролів та індиків, спійманих у пастки або вирощених у клітках, можна було вигідно розміняти на срібло. Тільки не свиней. Хіба що хтось у фортах був настільки грубим, щоб їсти свинину? Хай там як, торгівля тривала, і це не давало дорозі остаточно зникнути, хоча навколишні дерева так і норовили простягнути свої гілки, наче загребищі руки, щоб закрити шлях повернути собі своє. Лісам не подобалось, що люди в них оселились. Дві жінки йшли обережно і повільно, жодних різких рухів. За такого темпу здалось, що минула вічність, перш ніж попереду на дорозі дещо з'явилось. «Там!» – прошепотіла Вільям Н. Сайленс із полегшенням видихнула. Щось блакитне засяяло на дорозі у світлі пасти. Припущення Теополіса про те, як вона вистежує здобич, було влучним, але неповним. Так, світлопасти, відомої як вогонь Авраама, змушувало краплі соку болотяного вогнику світитись. За випадковим збігом цей самий сік також діяв на коней як сочогінне. Господиня подивилась на смугу соку та сечі на землі. Вона боялась, що Честертон з людьми – Одразу звернуть у ліси, покинувши заїзд. Звичайно, малоймовірний варіант, але вона все одно хвилювалась. А тепер була впевнена, що знайшла слід. Якщо Честертон і зверне, то зробить це через кілька годин, щоб впевнитись, що він з людьми відірвався. Господиня заплющила очі і мимоволі промовила слова молитви подяки. Потім завагалась. Звідки вони прийшли? Минуло багато часу відтоді, як вона востаннє молилася. Сайленс похитала головою, піднялася і рушила далі. Опоївши всіх п'ятьох коней, вона отримала чітку послідовність міток. Цієї ночі ліси здавались особливо темними. Світло зоряного поясу наче не пробивалось крізь гілки так, як мало б. І тіний, здавалося, було більше, ніж зазвичай. Вони ходили між стовбурами дерев, ледь помітно мерехтячі. Вільям Н. міцно стискала жердину. Дівчина вже бувала на вулиці вночі, звісно. Жоден поселенець не робив цього охоче, але ніхто й не тікав від цього. Не можна прожити життя під замком, заціпнувався.